Bismillahirrahmanirrahim. Qulana musallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa la yuzili 'annana min sayyiril sabila. Mu telakah. Alis aratu inkaranan pada tamamil isyarati Bizikril karinatil maniati. Okeza mu ayatil bisik kasrilia. Vala yandu mu mu ti yonta. Vala yandu yonta. Minkau dinara itu bahran filhamami yonta terjadi lianahu lianaha. ainatun wa ainatun ma'da tamamil isharati bil mani'ati allati ya bima abi shay'in yula imu ayu nasibul musyabaha bihi al mus'ar minhu al Pulau ni ya. Aitu sama wizarika liter sihi, aitu kuiyatih. yula pura, bi? Bermula ini. Bermula ini itu satu fasal pada menyatakan pembagian isi arah kepada mursyadah dan mujaradah. ini Pembagian itu satu pasal Pada menyadakan pembagian isyarah Kepada murah syahah dan mujaradah dan mutlaka Jadi pasalnya Pembagian isyarah Kepada leh Kepada murah syahah Kepada mujaradah Dan kepada mutlaka Yang kebagi lehnya Tinjauan jika amrun aridi Tinjauan kepada Keadaan mulaim Keadaan mulaim apakah haji? Mula dengan musabah, Atau nama mula dengan musabah Atau hana. Jadi bukan lihat tinjauan kepada diri zat isi Al isi arah tu ing peranan. Banda tamamil isi arah, berulah isi jika menyertai dianya isi arah. Banda tamamil isi setelah sempurna isi arah. Dengan sebut Dengan pun sempurna Dengan sebut Karinah mania Maka zah Dan menan silam Setelah Karinah muayinah Dan menan silam Setelah karinah muayinah Kita baca Muayinah Dengan kasrah ya Maka tidak dihitungkan Akan yu'pi Daripada Sungguhannya Orang itu Bahran Filhamami yu'pi Akan kepu hitung, Akan ke tajirid Maka menan Karena bahawa Sungguhnya yu'pi Itu karinah muayinah setelah sempurna isyarah dengan karinah maniah karinah maniah alati dianya alati itu filhamam dengan pu teman muktarin dengan barang artinya dengan syek yang mulaim dianya syek artinya yang munasabat dianya syek akan musyabbah bih yang munasabat dianya syek akan musyabbah bih Al-musta'arah minhu Kenapa? Musyabbabih yang musa'ar min Musyabbabih yang musa'ar min Al-ladhi yang diisyarahkan Daripadanya Fa murasyahatun maka bermula Dianya itu murasyahah Artinya dinamakan dengan demikian Dinamakan akan dianya isyarah Dengan demikian Itu sama bisa dekah? Itu sama Bisa dekah? Artinya dinamakan akan ianya isyarah dengan demikian Ditarshihiha Karena tarshihnya isyarah Artinya Ditakwiatihah Karena kuatnya isyarah dengan Dengan mulaim Artinya karena kuatnya isyarah Bil mulaim dengan Mulaim Seumpama Ra itu Asadan hamami lahu libadun Mengkadan akan asad Di dalam hamam Yang sabit baginya asad itu libadun Tu boleh, boleh, boleh daku. Isi arah. Apabila setelah sempurna isi arah. Menyertai dengan barang yang munasabat dengan musyababih. Dan kepernan isi arah murasyah. Jadi setelah isi arah. Meluna karinah. Di depan ji, kita tahu. Nah, terdapat sesuatu yang sesuai, yang munasabat dengan musyababih. Yang kepenan isi arah murasyahah. Yang kedua. Bila menyertai dengan barang yang mulaim dengan musa'ar. ataupun Dengan musyabah. Yang kepenan isi arah mujaradah. Kau bila hanasapu, yang kepenan dengan isi arah mutlakah. Yang pertama bila menyertai dengan barang ya dengan musyababih. Musyababih, ya yang mulaaim dengan musabbabe. Musabbabe, yang musta'arman. Nyang bunan isyarah mu ja'mu rasyaha. Kemudian sempurna isyarah bunan dengan disebut setelah disebut karinah mani'ah. Gunakan Isyarah bila menyertai dia Setelah sempurna isyarah ha, Sempurna isyarahnya Lehna karinah mani'ah Mani'ah menansi'lam Bila memang dibutuhkan karinah mu'ayinah Lehna karinah mu'ayinah Karina karinah mani'ah Karina karinah mu'ayinah Lehnyan mati ha. Lehnyan ahate na mula'im Musyabbah Kepenan tajeri Bila na mula'im Musyabbah bih Kepenan tajeri Maka, bila golam sib karina bila karib baruna karinah maniah karina ma'inah golamna nyo ata ata yang mulaimnyo anje tak begat ke ketarsih ta tajrid ta contoh itu ora ai tu bahran fil hamami yu'ti longkalan akan la'ut di dalam hamam yu'ti yang memberi dia nya la'ut Bahran Isyarah Isyarah Usarrahah Kemudian Filhamam Filhamam Nyang karinah mani'ah Filhamam Karinah mani'ah Nyanyi yukti Yukti nyanyi mulaim dengan Musyabbah Yukti nyanyi mulaim dengan Musyabbah Nyanyi apakah jid terpegat ke Karinah Ke Tajirid Karena nyanyi mulaim Musyabbah Nama hajid dia Tajirid Yang apakah hajit terpegat ke tajarid? Atau tidak? Yang hajit juga. Bukan, karena ini menempelai ke karina muayinah. Jadi, pihak pegat yang ke karina karinah muayinah. Yang niyukti, hanjit terpegat ke tajarid. Walau dia mulai dengan musyabah. Wujud, karena pihak pegat yang ke karina muayinah. Karena ini butuh karinah muayinah. Inam, butuh muayinah. Jadi, boleh tambah ukuran yang lain. oleh yuti tembah betuk yang molem dengan musyabah nyan baru yang ukun yang lama rojik begat ke ke karin ke tajrid nah nah inen butuk kerana muaina kerana buna teluk dara itu bahran longkalan akan laut inen rotna nya wajah sabah dengan laut nyau ken le kemungkinan di Bisa jadi gara-gara orang -gara -gara sisi pemurah, bisa jadi orang sisi kaya. Makanya butuh karina ma'ina. Tengebayu ti, oh saban dengan laut orang sisi pemurah, ha, memberi yang sifat memberi. Menantiu pak surah a uh, yang nak karina mania, eh, Karinah pada isyarat masyarakat. Pada karinah isyarah, pada Bujik kumrasyarah Pada isyarah tajirid, tapi Pada apa? Isyarah tajirid Pada isyarah mu Makniyah Pada isyarah makniyah Ahwatena mulain <tutup> dengan masyababih Azfarul maniyyah Nyant azfar ke mulain dengan masyababih Nyant budak bihar baga nyant Nyap begat buka Karina, kali ya Karina Mania. begat nyan ke, ke terceh. Ataupun ugunya setelah Karina Mania, setelah Karina Mania, nak Karin, nak mulai bercakap bahasa Betul. Om yang mulai bercakap bahasa Betul. jadi ke, ke Mania. Anda jadi ke Mania inov, baca surah. Musarah, musarah. Nisi arah musarahah, nyan karinah, mani'ah, karinah, muayyinah, dan tajerit, nyan sabar madu. Kau sabar, semua merupakan mulaim musyabbah. Maka, nak tersyabuh anda. Bukan nak tersyabuh. Nyan nyukti apakah ji terpegar ke tajerit atau hana. Kerana ji karinah muayyinah fitim. Karinah mani'ah dan karinah ikut karinah mani'ah. Kemudian, tajerit juga fitim. na saban yang mendum karinah mani'ah yang juga aji mulaim nga mushabbah ha karinah mu'ainah juga na yang menan tajri juga juga laginya okey artinya dinamakan dengan demikian isyarah murasyahah kujaga benar isyarah murasyahah karena tarsyih mana tasyih takwiyah ...mana tersyif takuyah menguatkan. Rai kuat, Kuat isi arah gara-gara namulakim bunuh. Jadi Ahmadineh bantaku jina raitu asadan. Raitu asadan lahu li badun. Jina kuat isi arah kan gara-gara bersatu jenis musyabah dan musyababih. Kerana kuat isi arah. Mama oh, tetatama lahulibadon nyo makin kuat makin kuat unyo oh, nyan asadan nyan rajulun sujan nyan cik suja, ka saboh jenis yang asal kebukti kana buleh-buleh pak ko jadi. jadi kuat isi arahnya gara-gara tetama -gara, mulaim ah hotel tetama mulaim musyabbah be nyo makin menguatkan nyo musyabbahnya hasa rajulun suja cik memang saboh jenis yang asal Maka kebenar ni isi arah murasyaha. Tarsyih. Tarsyih maknanya kuat. Menguatkan. Jadi gara-gara kita ketambah mulaimnya. Makin menguatkan isi arah. Kudang, makin dikuatkan. Bersatu jenis antara musyabah dan musyabah. Dababik. Contohnya raitu asadan lahulibadun. Laitu asadan filhamam lahulibadun. Yang lahulibadun. Filhamam karinah mania. Lahulibadun. Ka'inabun. Ya Ka'ina ka Yang guna tabib bari. Ka'inab bin wa ah libdatin. Memenat nah. Oh jam'u ah. Ka'li Ka'inab bin jam'u li libdatun. Ah. Kasidratin. Wahya makana minasy'ril asad ala mangkibihi. Masalah kan Tinggal yang Nabi no, Tinggal ini Tak biar Subama raitu wasadan Raitu wasadan filhamam Lahu libadun Yang libadunnya Saban lagi inap Wazan saban Libadun inabon. Dia yang libadun Jama' daripada Libadatun Libadatun Fi'alatun Fi'alatun Dari jama' fi'alun Saba'an gaysidratun. sidratun sidratun ni mufrad. Jamak dia sidara sid. Ma'a putrad ali bidahnya, di dibadon. Dibadon ma kana minasyaril asad ala mangkibihi. Dengan atasnya ha. Mala? Oh. Ma. Talbid. Ma talabada. Ma talabada min syaril asad. Barang yang Yang lebat Dianya barang Daripada bule asad Dia ada kuknya asad Kuk orang Bahu Fakau luhu filhamam Itu karina Fakau luhu Lahulibadun Itu tersyah Kan, karena bosnya dahulibadon itu daripada mula e Jadi men. Tadi contohlah itu asadan dahulibadon. Libadon boleh, di boleh bat singa, nah, bat singa, bat singa, singa gam, singa inang, ana, singa gam. Jadi yang filamam karina, karina mania, dahulibat, dahulibadon yang terce. Karena dia mulai dengan Musta'armen Musta'armen asad Musta'armen asad, singa Singa Takun, nak boleh na Kuk, ni Nak boleh kuk, ni kan munasabat Lebih kuat uh, dakwaan Nyarajalun sujaknya, cip memang sabar jenis ngasad. asad oh, eh? wa ingkarana bima yula'imul musyabbah wa ingkarana bima yula'imul musyabbaha al musta'ar al musta'ara nah nah al musta'aralah fa mujaradatun ay sama samma bi zalika litajdidiha an ba'dil mubalagha lima fihi min dafid dawal ittihad allazi fil isyarah nahura itu asadan fil hamamilahu silah fa qawluhu lahu silah tajridun min lianahu anahu min mulaimil musta'arilah wa huwa rajulun sijya wa huwa dan jika menyertai di annya isyarah dengan barang yang mulaim yang barang ianya barang akan musabbah yang musta'arlah dan jika menyertai di annya di isyarah dengan barang yang mulaim yang barang akan musabbah yang musta'arlah fa mujarradah maka bermula di annya isyarah itu mujarradah Hanya dinamakan akan dianya isi dengan demikian Di tajri diha Kerana kusuninya isi Daripada sebahagian mubalah Pakon Lima karena barang Yang sabit dianya barang padanya tajri Padanya barangnya Daripada lemah gedakwa bersatu Bersatu alazi yang sabit dianya alazi Di dalam isi arah Sumpama Raitu asadan filhamam lahusilah Muka akan asad dalam hamam yang sabit baginya asad itu nasilah, nasenjata. Maka bermulakannya, faqauluhu lahu silah. Maka bermulakannya musanen lahu silah itu tajerid. Maka kerana wasanenya lahu silah itu sebahagian daripada mulaim musarlah. Dan bermula bermulakannya, musarlah itu rajulun sujak. Kemudian apabila menyertai isyarah Dengan sesuatu yang Mulaim, yang munasabat, yang cocok Dengan musta'arlah Dengan sesuatu yang cocok dengan musta'arlah musyabbah. musyabbah Musyabbah Alhamdulillah kata isyarah, kadaku musyabbah Alhamdulillah Alhamdulillah eh, kata isyarah, kadaku musyabbah Nyana maji Adalah isyarah Mujarada Isyarah Mujarada Mujaradah, pejaga benua dengan mujaradah. Mujaradah daripada tajirit, tajirit sunyi. Pejaga benua dengan mujaradah, karena gara-gara getemah dengan mula imus sabah dan mula imus arlah, kasunyi daripada mubalaghah, daripada sebahagian. Kasunyi daripada sebahagian mubalaghah. Bujud, bisa sunyi daripada sebahagian mubalaghah. Kerana gara-gara gara-gara ketambahan gara -gara yang tajirid, mulaim dengan musyabahnya. Kalau mahu untuk tanda dakwah, tanda pegah, bersatu jenis musyabah dan musyabah. Yang nak pada isi arah. Nyatah, oh, orang tak isi arah, maka takun orang itu asadat. Ini nak nak, ini bersatu jenis musyabah dan musyabah. Saya katakan asad kepada Raja Loh Suja. Saya nak bagaikan asad. Mereka lomkalan rajulun sujak yang sabar lagi asad. dia juga beda-beda kan? Berarti rajulun sujak bukan asad. Cuma sabar lagi asad. Mereka tabah ada tajbih? Jika lebih membalar Sehingga kajik tajbih balik. Jina tabah musyabah lah. Tabah musyabah. Dia pun tabah musa'arlah. Takun raju langsung ra'itu asadan. Jika lebih membalar Kalau beh mubalarahlah mati. Kalau langsung kejih dak kena sahat. Kalau langsung ke kerajilun sujak dak kena sahat. Nyoh au hatet dak kena sahat keji nyoh. Meyakani rajilun sujaknya sebab farad daripada ashad ko pun dak kena sahat. Maka mandet dak ke raitu asadan kepada rajilun sujak inan kana namubalarah. Inan dakwaan bersatu jenis musyabbah dan musyababi. Jinoh Tetamah tu... Um, lahu silah. Tetamah lah yang lahu silah, tetamah. Nyoluh tetamah lahu silah. Untuk tanuk pegah yang sabah jenis. Musyabah, musyabah, habis. Kan makin lemah. Kerana punya imam bersabah jenis. Pandena imam senjata. Minam senjata. Berarti nyana rajin on Bukan farad daripada asad. Jadi, gara-gara tetamah lahusilah. Nyok kalimoh tu tanda pegah, nyara julung sujaknya memang bibit sabuah jenis dengan dengan asad. Maka aku pernah kita jadi. Haga? Dan jika tidak, artinya wa indam taktarin bima yulaimul mus'ar, musta'ara minhu. Wal-mu sa'aralahu, fa mutlakah, fa mutlakah, fa mutlakah. Kusamma biza likal itulakihah, itulakihah an. Anita kidi bishayin min mula i ma tilmu. In min min mula i ma tilmu minhu, wal mu sa'ari lahuh. itu asadan filhamami. Dan jika hanamuk tarin dianya isyarah dengan barang yang mulaim Yang barang akan musta'armen Dan hanalam akan barang yang mulaim dengan musa'arlah Maka bermula dianya isyarah itu mutlakah Artinya dinamakan akan dianya isyarah dengan demikian mutlakah Karena itilaknya, itilaknya karena lepasnya isyarah Karena lepas daripada perkait dengan sesuatu daripada segala mulaim musa'armen Dan mulaim musa'arlah Sumpama ra'aitu asadan filhamam. Kemudian yang kelihatan apabila isyarah bunuh Hana muktarin dengan apapun. Hana muktarin dengan mulai musa'arla. Hana muktarin dengan mulai musa'armen. Nyan nama isyarah. Nyan isyarah mutulakah. Pakauan kebenaran isyarah mutulakah. Mutulakah kan daripada itulak. Itulak mana melepaskan. Lepas. Karena isyarahnya lepas daripada mulae Musababe, mulae Musa dan mulae Musa Arlah, rakan pun amat terlakah. Contoh raitu Asad dan Filhaman. Nelayan dah. Raitu Asad dan Filhaman. Water sihu disimarii tamamin mubalagh fitajbi ablaqoh. Ayak aksaru mubalagatan min dan min. Minan itulaki al-musyamili ala... Perlahan kan, ambil hulam ini. Alal mubalarati fitashbi. Al-ablari. Ay, al-itulaku... Al-ablari, lihat. Na' tun lil-itulak. Ay, al-itulaku huwa ablaru minat tajrid. Hmm, Pulau minyak nabi ini. Al-musyammili ala dafil da mubalaghah fi at Dan bermakna tersyih karena istimalnya tersyih karena mengandungnya tersyih di atas sempurna mubalaghah pada tashbih. Dan bermakna tersyih karena istimalnya tersyih di atas mubala, sempurna mubalaghah pada tashbih. Itu lebih mubalaghah dianya tersyih. Artinya, lebih lu le nisbah mubah Artinya, lebih lu le nisbah mubah daripada itelak. Al-Mushamil yang menengkapi dianya itelak. Dia ada mubah pada tajbih. Yang lebih mubah larah, dianya itelak. Dianya abelak, itu na'at bagi itelak. Dianya abelak, itu na'at bagi itelak. Artinya, itelak, dianya itelak, itu lebih mubah daripada tajrih. Yang disumul dia nyata jirid dia tu lah eh mubalakah yang yes, tamilu, yang semalu yang melengkapi dia nyata jirid dia tu lah eh mubalakah lihat fitasbihnya pada tasbih antara lembah tingkatan yang terah yang paling paling mubalakah antara jirid tersih dan itulah mubalakah nyata yang lebih mubalakah yang paling mubalakah adalah tersih. Nyatir syah lebih mubalaghah daripada mutlakah. Tersyah lebih mubalaghah daripada itlaq. Wujud. Karena tersyah ter, ah pada tersyah terdapat sempurna mubalaghah pada tashbih. Jadi sempurna mubalaghah pada tashbih gara-gara ainah mulaim dengan musabbabi. Artinya sempurna ainan untuk dan pegah nyan Musyabah Sabah jenis Dengan musyabah bih Gara-gara Ketamah Lahulibadun Beliau guna Ketamah Gekan asad Kepada Rajalun sujak Beliau ketamah Lahulibadun Nya makin sempurna Untuk tanah pegah Nyyan Rajalun sujak Memang sabah jenis Dengan Dengan Lahulibadun Dengan Asad Karna Nah Lahulibadun buna. Nya Mana Mubalarah Abelak Mana abelak Ayyaksaru Mubalarah yang guna bertebuh ya, nyat Yang nyan bukan daripada balarah kena kecok daripada kata-kata balarah, Karena balarah ini kena balarah ni kena balarah lang johar hmm, balarah mutabatul mutabaka dengan mutadahal Yang nama balara ginok you know, abalak nya mana lebih mubalarah tudra pu daripada abalak wasah daripada balarah atau wasah daripada mubalarah Dari balarah Tapi daripada Mu balarah Menyebalarah Mu tabakah kalam Le mutadahal Yang berarti Tak ucapkan sahabat-sahabat Sesuai dengan hal Kurung yang ingkar Tabutaukit Kurung yang nak ingkar Bek tabutaukit Kurung yang, yang bertanya-tanya Bek tabutaukit Yan balarah Maino yang mana Yang maksudnya kan balarah tapi mubalarah. Oh, ah, mana ana ana mubalarah yang ziyadah la saya saiku. Lebih daripada yang hak rawi. Ainab tu lebih daripada hak rawi. Kata pegahnya rajulun suja' yan sabu june engan asad. Cipahan lebih daripada hak rawi. Rajulun suja' nya ka tangkap bahagian daripada asad. Asal so, pada Pada Loran Pada Nahu Pada Saraf Yang makna daripada Memubah larah Pergi amsilah memubah Amsilahun balagah. Jadi, mana amsilahun balagah? Kuatil makna. Ataupun banyak farad. Mereka, kita cintuh, Fa'alun. Garrabun. Tiba-tiba mana pun. Adakala yang banyak memukul, ataupun yang kuat memukul. Jadi, pada Nahu lebih. Mereka, jadi, tak ada harian. balaga pada tashbih. Cuba nak buat, serupa. Berat serupa macam -macam, macam Tapi serupa yang tashbih benda dak beha. Ha ni dia makin berbahaha. Gara-gara enam tambah buling. Boleh bab kok. Ha ni dia aku makin berhaha nah. Okey, yes. kak? Makin berat Saya hmm. kena berat, berat-berat hmm. Ijihnya sabah jenis kan? Nga asad Kerabu-berat sabah Punah sabah nak ilam Punah sabah nak ilam Boleh-boleh kan? Saya punya benar, sabah nak berat-berat Sabah nak berat-berat je nak Gera-gerat, -gera tata lain yang nak asad Yang hihi sabah ni asad Maka kuat untuk menandat bergaya sahabat dua. Mubalarah pada isi arah mana? Pada tajbih je. Mubalarah pada tajbih itu bersatu jenis musyabah dan musyabah. Nyan je mana? Ini pada nahu di. Mubalarah pada nahu. Pada kalimat ansilah mubalarah. Yang pun makna mubalarah ini. Yang mana je kuat. Kuat ataupun banyak. Mereken arah Ar Rahman lebih membalagh daripada Ar Rahim. Nah ini mana mana Yang kuat ataupun banyak. Tiada mana Ar Rahmannya. Mereken banyak bermakna banyak memberi, menikmat. Mereken membalagh dengan mana kasurah atau yang mana kuat bermakna Allah Taala yang memberi nikmat-nikmat nikmat yang raya Nah ini mana membalaghnya? Yang membalagh. Baik, sila mula kahaja dia, mula kahalah Dia Ina kenyalah mana mula kah, mana mula kah ina. satu jenis, dua jenis yang syabah dan masyabi. Gimana? <tuk> <tuk> hmm. sebab sebut Ivan. O kejadian di lapangan? Di lapangan terserahlah. Kalau pula jin nak nyatakan lahu lahu lahu sila. Teraka bagi bagi sidit nak nak nyatakan nya Yang kejadian Ivan ku juga himat, ku hana nyen balahu nyen lam nya pu faeda. Kayanya. Ai lang. Yang kan Lahuri Badon Nah boleh Pak Edi Edi rumah boleh Dia boleh nak keun Lahuri Badon Hijikam menurut menurut yang munasabat dia Meh nak sabit bagi sidit itu nama to Nya putera, berarti jih nak milik, nak milik, matau. Memilah yang tak isbat bagi sidit sesuatu yang memang melekat bagi jih. Bum melekat bagi jih, baru takkan kan. Habit bagi sidit itu jarau. Sidit nak jarau takkan. Ini jarau, kau pun tahu nak jarau pada sebuah rumah nakkan, nak jarau. Kau pun tahu jarau nak takkan, sidit nak jarau Nya nanti menanti, lahul ibadun. baru takkan lahul ibadun. Kerana yang ah, boleh adalah juzuk jih. buh melekat bagi ji bro tak kena la holibadon mih hana melekat paling nak dak kena la holibadon nah bule bule ta atas di naik pos singa apa maksud tu kru tu bule di duduk te rumah ide nya dak kena la holibadon dia tetah yang menurut menurut yang munasabat dengan kalimat yang dapat isnadnya oke benar dak sidit najaro bro dak sidit najaro iban buna najaro sidit buh melekat pada danji kerana aja adalah juzuk yang melekat pada danji. Baru terkena aja tau benar pada ni. Apa dia sidik namoto? Ku memang moto ji bu pada dani kan kan. Sidik na baje. Bajehlah mesti guna pada badan kah? Ah sidik na baje kan. Bajehlah mesti dipuna pada badan. ini tergantung kepada sesuatunya baru usah tanisbah ke jiiban. Baje yang berusaha tanisbah kepada nyo atau nama kan milik tu. Walau nak tak sok. Takkan. Nyamah jelung. Hmm. Teman-teman punya patah punya... lain. Mujer tanya mulekat pada badan niya. Baru, baru baru dinisbah pada badan niya. Bila tanya nak mulekat pada badan niya. Pergi okay, jara. Bueno, jara uh, anggota pun mulekat pada badan niya. Baru dinisbah pada badan niya. sat dengan mana raja Loh Sejak sat yang ka bermana raja nusja ni ya kan ni orang nanti nak sirau-ruum boleh boleh aku ayu rum rewo nah ga rum rewo nyak ora ke sam boleh yeah. nyak yeah. ora liko mulai ayu uno rum rewo man nya ga ai mat hana wad neau dia si ja deng na kau deng na wad neau ta minta pala in pa yang na ibak kada libadoan kada dua manjadam hana ma, ma, ma ha, ha, khusus pada pada ashad libadoan ha nya khusus tadi jeno yang tak radah makna libadoan khusus boleh boleh ade ko Bek le boleh atas yang khusus naa bahasa, naa leh leh, naa leh kalang-kena Boleh atas kok, mana lahulibadun pu Sabit baginya itu, naa boleh atas kok mana makna lahulibadun, bihan ni Apakah khusus, makna lahulibadun, ke boleh yang bak ko rimung, ko singa yang merotakan libadun Saan haji, na urung lain, itimah boleh lagi, naa minatang lain, itimah boleh lagi, pun nak berotakan libadun, buah naa Kata kodi maksudnya, yang memang ke libadunnya khusus ku boleh buat singa Maksudnya makna singa baik-baik Baik-baik makna singa Libadun bermakna Boleh atau kuak pun tau Baik, boleh atau kuak singa Singanya baik-baik lagi Kajut pernahkah? Kaitan buah sebahagian makna, kajut? Naik isilah dalam, dalam tahu pun tajarit Tajarit membuang sebahagian makna Okay puno libadon nyaw miman ada degi libadon nian mana aji? Bule atau kau singa? Main awak dah nak berkenaasan? Kamu mana raja lontosjak? Yang ada maksud, yang ada tu nyaw kemarau jilun sejak. Kita kena hulibadon. Yang kejadian, putra, yang kejadian ke kengkan bule singa, nak apa cik? Ke kengkan bule singa, bule tau isi. Mana manali badon mana ni badon bila memang nak manali badon mukayat dengan Boleh atau rung singa atau kok singa pati Yang kata makna singanya begada Jika ke mana libadon you nyin know, Boleh atau atau kok mentau <coughs> kan nyesih lah tajerit silingkeun man tajerit Buat tajerit lah isilah bayan. Yang tajeritnya letak isilah. Yang tajeritnya punya tanda isilah dalam bayan dalam nahu na, dalam tersawuh dalam badik na, na isilah la ilam tajerit. Tepatlah misilah tajerit. Letak isilah tajerit, letak isilah. Kan dia rokoklah kitab. Dah kalah ilayahnya putra yang maksud. Oh, yang tajerit dalam isilah badik dia. Kalau mati, definisi tajiri lelaki laba dek? Oh, tajiri ini nanti tajiri ikhun. Orang banyunya mahu tajiri inau ke isyara, isyara definisi tajiri inau, pula inau wadang dia ikhun tajiri. Banyak tajiri lemah hulu membuang sebagian mana kaliman. Tajiri je pakai, baik terpaksa. Asalnya merumpok kata-kata tajiri don, terpaksa dia katanya orang mana. Pak yang ada kata tajeri dah, tajeri dia nambayannya makna, hanya dua buah lain. Istilahnya lehat. Lehat dalam sabat ilmu, yang dalam beberapa ilmu. Istilah sama-sama, lafayi sabat, makna beda-beda. Kan? wa illa parnah kan okay. no qala al alblaq ha al alblaq no yang lebih mubalarah dianya itlaq kan ablaq sifat bagi itlaq yang itlaqnya lebih mubalarah pana lebih mubalarah daripada tajri minnal itlaq al-ablaq ibang macam macam macam macam Ini nah ada lalu air nanti lazim buat lagu dia mesti dengar dia ha ai ya gua belaru ni lama tak saya cerah Mencerah, ini alamat dah nela. Itulah yang lebih mubalarah. dia hanya itulah. Dia nyai naan bagi itulah, bagi itulah. Yang abulak naan bagi itulah. Juk mana Memang mengenyata naan pada itulah, itulah aladhi dia nyai itu lebih mubalarah daripada tajri. Kemudian yes mulu, oh, daripada semula yang lebih puisi puisi lebih lebih. Al-musyammili yang disumul diannya tajrid yang melengkapi diannya tajrid diatulah ih eh, mubalarah pada tashbih. Jadi antara itlaq dengan tajrid nyo lebih mubalarah. Nyo lebih mubalarah itlaq. Pada yang pertama urutan mubalarah yang pertama terseh yang kedua uyubnyan itlaq uyub dalam tajrid. Bukan lebih mubalagh itulah ketimbang tajrid. Karena itulah matang na mubalagh. Itulah matang na mubalagh daripada tajrid. Tajrid kala mah mubalagh. Tajrid karena sesuatu bajih yang menyebabkan lemah untuk dana pegah sabah jenis musabah musabih. Meyamba mutlak hana. Jadi karena hana ajih matang matang mubalagh. Ha, hai saya buat takut rakyat itu asadan Yang ini kan kena mumpah larah Yang ini buat datamah Lahu silahun Nyokah lemah Untuk dana kepegah Nyankah jirun sujak Memang satu farad Daripada farad asad Kan ini satu farad Daripada asad Kaimat senyata Haa Kaimat senyata Yang mungkin dana kepegah Satu farad dari asad Hawa Waqat ijma'u, waqat ya'tami ut tarsyih. Bu yan. Wa tajrid. Dan kadang-kadang musafala tarsyih <tod> dan <tun> tajrid. Fatakunul isyarat tu, maka adalah isyarah fi quwwatil mutlaqah. Itu sabit pada kekuatan mutlaqah. Kadang-kadang dalam sabab kalam yan manwa anainan, mulaim sababihna, muraim Terceh na, terjadi na. Mau oh, tanya, berarti kau serius ni? Niat tergantung soal kekuatan, soal so yang, so yang lu. Le. Muncul lebih lu, le, mula e musabah. Berarti idang, tentang idang ke, terjadi. <tuh>, Muncul lebih lu, le, mula e musabah ber. Mau tanya idang kita terceh, tapi bila santut, nah, Yang bila santut yang baru pada kekuatan mutlaka. Mula e musabah sabo. Mula'i musyabah habis haba. Pada waktan mutlaka. Atau dua, dua. Mula'i musyabah habis apa, Mula'i musyabah habis apa? haba. juga pada kekuatan mutlaka. Contoh. Ladai asadin syakisilah mukzifun. Lahulibadun azfaruhu lam tukulam. Fasyakisilahi ay. Haa. Tamu, tamu silah tak jadi don. Kau luhululibadon tersihun. Di sisi asad, lada syaki silah, lada asadin syaki silah. Bermula diannya itu di sisi asad yang syaki silah, yang lengkaplah senjata. Kau ikut tam. Cepat. lada ya pulak ada. Namu sih ya namu sih sih. Tapi yang akan kalau empal lada, lada asadin, kalau lada ia, ngada asadin. ni kau syairun uh, wae. Kalau kitab dah nanti Tapi kalangan yang yang itu dia tulis baris apa kita kita lain ada asadin. Lada asadin syakisilah. Mukzifin, ang rifil, sifud. Lada asadin. Tapi nyebak kalangan kepada yang syair berarti dan nak keladaya je si. Ha, bag bag yang adalah syair, syair go. Apakah yang tak intibas sebuah contoh baru? Sebuah contoh. Sabit di Zilong. Itu asat. Memang yang tak tinjau ni sebuah syair rurung awai, harus tak kun kibar lagi. Rurung awai kun. Harus tak kun kibar Yang pun syair kun kibar. nang menangkah? Ini yang nak... ...babak kitab. Nama-nama kitab yang yang sebut bari. Dadah Asadin ni ju. tiba hua tadi bermula dianya, itu sabit di sisi aksad syaqisilah yang lengkap senjata mukzifon mukzifon daripada akzafa akzafa melempar maksudnya mencampak mencampak dirinya merekam haimnya ke basad jadi anji merekam Ayah mana azfada saja dari melempar. Dan mencampak dirinya. Mainya pada Asad mencampak dirinya ke kamera Nada Asadin, dia nya itu di sisi Asad yang lengkap senjata. muksi fin lagi yang uh, menerkam yang menerkam kerana akan bersesuaikan dengan asad yang bermakna mana uh, ini yang menerkam yang dah serau yang mana haji mencempak dirinya ke dalam uh, ke dalam peperangan dalam tempat-tempat yang uh, dalam peperangan bermula kukunya itu tidak dipotong berlumakukunya itu tidak dipotong Kadang-kadang bisa musafat inan tersyih dan tajdid. Ha. Hmm. silah juga maka berlumak syakki silah mana syakki silah tamen silah. Ha Ta tamusilah sempurna senyatanya terjadi. Kenanya mulaim daripada usbah. Lahu ribadun yang tersyah. karenanya nyamulain daripada musyabah B. Jadi, Lada asadin syaki silah. Syaki minagum menatam memang. Dan yang menjadi syaki silah karena kerana dengan musyabah yang tersyah. Kita jari. Lahu ribadun kerana nyamulain dengan musyabah B. Yang tersyah. Man, dua buah itu? Asfaru tuklam. Muksi phone, baik kala kenan nanti. Asfarululam tuklam tergantung pemanda ada boh. Kukunya belum dipotong, naji tidak dipotong. Mereka boh mana naji Asfarululam tuklam maksudi uke jih okay ji, memang. Hanapat kau, ha. memang sya'nu jih hanai kau okay. uke. Artinya munasabat dengan dengan asad, asad yang anak kau kau uke. Menyatapun makna mana je Uke okay je Galaam ni kau Hana Hana muka uke okay Lau Yang syanu je Tekau uke okay. Cuma Hana tekau Lau Yang berarti Cacak dengan Rajelun sujak Yang Bak uh, Azfarulam Tuklam Yang Tergantung Kibar tak iradah Dia Mereka iradah Memang syanu ji, Dia adalah Memang Atas hewan Makhluk Yang nak Nak Kau uke okay. Ia berarti mula sahabat dengan dengan asat. Kebunnya tiada dah manaji. Hanakoh kelelom. Biasa dekoh. Nyoh hanakoh kelelom. Artinya mula e dengan musab musabah. Cuma, nyan hanakalon kena, berarti. Walau nanya nyan hanakalon. Manasi pada mengusip fon. Mana mengusip fon? Engkau menerkam. Hana mobil telefon itu menerkam berani itu mugom tanpa payah senjata ni kan asal sih yang nak bukan itu jut mugom tanpa hana payah senjata ni yang cocok dengan asal sih cuma kengka mesti nak kira jumlah mahu yang mobil telefon tahu mana bukan menerkam asal faruhulam tuklam tak maksud hana pat kau okay Nyan kahan sebanding Maka ubah di dalam. Nyan kata nabar daripada Muxifun. Dan daripada Azfaruhu Lam Tukulam. Anak kalian kenal. Nyan baru sebanding. Nyan mati. Tapi banding mati no antara Lahu Syakki dengan Lahu Libadun. Syakki Silah. Nyan mulaim dengan Musyabah. Lahu Libadun. Nyan mulaim dengan Musyababih. Nyan ranamata nakalan wabok. Nyan... baru terpegah baru sah terpegah contohnya didang pada kekuatan mut mutlakah kai sakit silah nyam berkliman sakit ya Macam mana sahabat kalimat? Kukul-kukul kalimat ni. Silah. Ini daripada Syaukah. Kucok, kalimat. Syakir Silah. Kumushtaq daripada Syaukah. Simpae. Syaukah. Ini simpai daripada Syaukah. Ini Syawikun. Nasar uji. Syawikun tega kekelibat. Syawikun mana dah ke, ke kelibat tempat. Kelibat tempat dasar Syawikun jinak menjadi Syakiwon. Syakiwon. Man karena Wei terletak baki yang belakangnya kalah maka kembali menjadi jadi ya ajib ke Syaki. Nasikan kan, kan daripada syakan. Di mati syakan. Daripada syoka. Syukah yang yang dasar ian, musa ibarat syukah. Macam makna Macam mana, eh? mana tam gay sempurna. Keben? Nun pu, puta yang. Nun puta mana manun? minum gimana? namen, mentah mah peranum utah ta tam sila sempurna senyata lengkap senyata Cuma yang nak masalah macut, Kerana punau yang syaki yang gecoh ibarat syauka, muiya syauka, hmm. betul mai yang gue oi lagi maknata, mainnya, le, yang mana tamnya lu yang kan kan kita minat mata yang kalan dalam Johar Mangno yang kena buat Johar, yang dalam Johar Mangno lagi dia si gue oi, dalam ni eh. hmm. syaki silah gue oi tam si dalam Johar Mangno. Hanyan dalam babadumbah oh, hasiah Samarkandi yang. Dalam syarah talhis agianzi. Dalam syarah talhis yan, si. Dusuki, Yankubi. Nyen syaki silahnya geoi dengan mana Tam si. Hanyan oh, dalam eh uh, syarah Malawi adalah Samarkandi lagi ansit. Nyen syaki silah dengan mana tam. Cuma cinigalan dalam hasiah Bajuri adalah Samarkandi. Hmm. Mege geoi mana syaki silahnya? kentam haddihi tajam mana syaki silah haddihi dan wa tajam dan kuat kerana syokah syokah kekuatan kecok bila syokah Kita nak mengasah hadih. Kita mengasah. Tajam. Hidatul Basar ini kan. Urung tajam itu. Kita dalam menjuri yang disebut sini. Minya tafsir. Dengan tamnya yang hanya sesuai dengan manalah. Minya yang manalah haji. syakinyan yang yang cocok dengan mana lorah kanan cocok daripada syokah manaji adalah Hadi ataupun kuat tajam ataupun kuat man dengan mana tam lagi yang ada sirah buku kitab nah hmm. nyan payah di'tibar sempurnakan mana sempurna sempurna li nyata sempurna pada kaifiat nya maksud maksud sempurna Zaidon syaki sila, puji oh, syaki sila sempurna senyata, pura sempurna, kasempurna bermati, parangna, pedungna, panahna, budena, domba na, na, na, na kenya mana sempurna? Sempurna dari sisi kafiat sifatnya, tak sempurna daripada sisi kafiat senyata yang najis terjah. Han, han cocok dengan mana? Syukah Allah, karena makna daripada syaki cocok daripada syukah. syokhah bukan sempurna man kuat man haji kan dan dalam yang dalam samarkandi uh, syah al-bajri samarkandi ataupun syah Syedamanuri daman uri anak samarkandi anak samarkandi pun yang, yang yang bunuh bunga yang dia tahan syarah haji maksud imam Ba'juri nak isyarah syah ma'ad daman uri nak isyarah urlain Kan. Yang Ni perlekanna tekenan jaringan -jari thad yang yang, yang melumpok sebut Syakiyan dari Pak Kecak Gumusak. Sehingga am yang Hana Hana nyatakalan dalam albajurian Syakiyan sekilah sang Gumusak Bum, tadi Syaka adi. Ha. Syaka PA mutalakhe. Ternyata akan, dia adalah PA daripada Syaukah Eh, B... uh, uan, ajuaf. Bina ajuaf. Kau daripada Syaka syakau itu, ataupun daripada syaka itu, tapi daripada syaukah. Ee, pih ajuaf. Kebet? Kau nak kah tertak pada ke? Jadi kau kasrah. Syah dasar syawikun. Yang pertama guglibat tempat telefon, guglibat makan. Asal lagi puno. Yang menyisihlah dalam dalam dalam sarah pun, kau keluar daripada undang-undang dasar. Kena disisihlah di pun intibat. Kena intibat intibat pun deh intibat. kelibat yang memang tanpa inad sarfiah. Nah, lai istilah dalam sarahku ni kibat. Nibat ku ilat yang tanpa inad sarfiah. Kadang-kadang dari ilat hana hana nyanyi laki bu Tapi kalau kelibat ini. Inon nzid. Pada kata-kata syawikun hana ilat ini untuk dilake bu ber, binah bergenakal tempat digi. Weh berbinah uke. Baju wayan yang NPE, baju balami. Nenah yang mana yang istilah dalam dalam sarah berikut tiba. Ilat tanpa ber. Terjadi ilat tanpa sebab ilat serbia. Tanpa ilat serbia. Mungkin sabo-sabo lah ni. Dan yang kena kena tak Atas sama im. Kalimala ini apa? Ia bergoyang, sebenarnya naik. Sudah contoh ini. Kalah Yakulu, Kalilun, tak balik sini atau sini lalu. Hanatakun lek Kalilun, Kalilun, takun? Kalin takun? Kalin takun? Kalilun, lihat dek. Ia bergoyang, naik naik. Kadang-kadang bukan Atakias. Nyata sama ini Dia tahu kaga-kaga ni orang Arab Syaki Aku suruh nyaman tahu Bagi dia Minta Terlalu dalam Lafail lain yang na Yang nak sama Yang nak Yang nak dengar dari orang Arab Kaga-kali bot Aku nyaman tahu Sekar Wazah intasawaya Dan bermula ini Itu jika samalah keduanya Jika sama Sama keduanya Tersyah dan Tajerid Kemudian pulang Wainzadah Wa'ilzada ada umat dan jika lebih salah satu keduanya dia ada yang lain. Kalau ibarat tu maka beruna ibarat itu sahabat dengan yang lebih. Tergeri lebih. Tajirid nalwa'bah, tarsyih nalhe'bah. Nanti lebih kuat tarsyih. Lagi contohnya je sih. Tak indibar berarti. Mugzifun nyamula'im dengan musyababik. Kemudian. Azfaruhulam tuklam manajibu. Hanapatkah okey. ...yang mana Al-Farulam tu kelam. Berarti kamu boleh ingat. Masih Sama dengan Tarsyeh lah. Tarsyeh lah. Kemudian Tajirid. Apa? Hmm. Yang kakak kuat kepada Tarsyeh. Kepada dia punya lagi. Buka. Wakaulu, wakaulu hu. Wakaulu. Wakaulu nak. Miyan. Waqawruna bandal karinati tambihun anna anna tarsyih anna anna tarsyih wa tajridah. Anna anna al-iktibarat tarsyih wa tajridi inama Miyan yakunu, Miyan yakunu. Inama yakunu banda tammin isyarah. Miyan fala yu'du Bisikil karinati, walau karinatal musarah tak wala karina makniyah tasyihan, dan berumla kamu takun kamu pakdal karina, dan berumla kamu pakdal karina itu untuk memberitahu diatu bahwa sengguh Iktibar tersyeh dan takjirit. Itu untuk memberitahu diata wa sungguh intibar tersyeh dan tajerit. Itu sabit setelah sempurna isi arah. Dengan sebut karina. Berumlah ken kamong. Ba'adal karina. Itu tambih. Itu untuk memberitahu diata wa sungguh intibar tersyeh dan tajerit. Hanya-anya itu sabit setelah sempurna isi arah dengan sebut karina. Maka tidak dihitungkan akan karinah musarah akan ketajirid. Maka tidak dihitungkan akan karinah musarah akan ketajirid. Dan tidak dihitungkan akan karinah magniyah akan ketarsyeh. Oleh ini, kerumusannya, baik-baiklah. Baiklah, baik-baiklah. Baiklah. Yang matan, Nasalah kurung. Cepat, cepat, cepat cakap matan. Alisnya ratu, lingkaranan, nian. Yang, Yang ni nanti kurung nasi lah hidu. nyukunyan nayan di hanam kurung lam ya wal isyarah ingkaranan nyen ba'da nyen mata itama lamatan karinah karinah lamatan juga matan karinah mani'ah karinah jo karinah nyen matan roh matan maka kuninok kun ka mo bandar karinah kun ka mo bandar karinah kebejiku mana nak kerana yang ada sanamtan al isyarah inkaranat badal karina itu baru nama syarah jika anda tamamin isyarah bizikri nama yang dalam dalam kitab yang makan totok nyong kan secara sahaja nak kita yang makan totok Yang tentang cajdekannya pun, Untuk tulisan jeror kalan lagian. Yang bakdanya luruh dalam bakda karina, karina nya luruh lametan. Yang lametan macam. Yang ni bro. Lam cara, karina lam cara. Nah, nah, nah yang mina yang tulisan tangan kita, lametan to yang karina nya lam lam Kan kelam syarah. Maka hanggura negikun kau luna ba karina fat ba karina hana ikut. Yang naik ikut udah Tamami tamamii. Banda isyarah biji kriil karina. Yang langsung ba karina hana. Dia Matan Nasar ba karina. Maka hana hana gura neghilisanya kau luna ba karina. Karena naik ikut bandar ba karina. kita nyah nak cetak lain yang lebih besar. Kak. Kun ke M bandal Karina, nah nyambut yuang tambahannya. Karina. Yang untuk tambah, bahwasanya tersier dan terjadi diuji bagi setelah sempurnai isyarah dengan sebut karina. Yang tujuan pakdal karina, tujuan membawa pada hai kan sas-sasana berle, uji sas-sasana berle, dega kun isyarah jika menyertai dia, ianya isyarah. Yang sama daripada isyarah, benar karina. Tiba-tiba yang berlaku isi arah. Kerana isi arah ini perlu kalimat yang dipakai pada selain Manadra je. Kerana alakah musyabaha, ma'ah karinah. Ma'ah karinah kena roh dalam musamah isi arah. Jadi, takut isi arah, jika bayang saja. Jadi, takut isi arah, tiba-tiba karinah. Mengutamah dalam bandal bisikril karina, bandal karina, pun boleh. Untuk tambih, tersyih dan tajrid, dia setelah sempurna isi arah dengan sebuah karinah. Berarti tujuan untuk berita yang tersheh ta, dan tersheh Baru-baru jod yang tak pernah tersheh dan tersheh Setelah na, nak karinah Isyarah, kan kari nah. nak karinah baru ku nyam Nyam mulaim, musyabah, berarti ji tersheh Kemud nyam mulaim, musyabah, baik, berarti ji tersheh Han jod Baru isyarah, kalau nak karinah Nak tak mulaim, apa? Mulaim, musyabah Nyam ni pegad ke, nyam ni pegad ke Ku tajirid. Okey, pancik, payah pegat mulai musyabahnya ke karinah ilaih. Maka aku buat tahu Fala tuan tu adu, maka tidak dihitungkan karinah musyabah ke tajerit. Karinah musyabah hancur tak pegat ke tajerit. Anak sabar memang luaih, sama-sama mulai musyabah. Man. Karinah musyabah mulai musyabah, tajerit juga mulai musyabah. Man eh je tergabung luaih, tiga jeh. Nyan karinah musyabah tak pegat ke? tajrid nyan karinah nyan tajrid taju siko keje ra itu asadan filhamam apa baga nyan asadan filhamam tajrid pekan hai filhamam yang pertama dia karinah mani'ah yang nampak ada isyana hamsaraha yang kedua kan dia mulaim dengan musababih berarti dia adalah tajrid lah hanjut maka apa lagi sebut bagda karinah beruju tajrid undina karinah be dalam sabau tempat nyan karinah nyan tajrid Jadi mi hendak tambah pada tu bayang je. Ha, tu bayang je tentu dalam sabuah tempat filhamam nyang ke karinah nyang ke ketjadi. Maka mi hendak kun se telah nakarina watip benakarina ile. Wati, filhamam mulai dengan musyabbah. mulai dengan musyabbah. Dia bisa menjadi karina, ju karina ile. Selehnya baru. Na lam yang mulai dengan dengan musyabbah. Wah bilarna alamul mukshabah lihat baru jibegat ke kita jadi. Menasid pada isyarah makniyah. Karena isyarah makniyah kamu lah yang ngomu siapa be? Karena isyarah makniyah kamu lah yang ngomu siapa be? At Azfarul maniyah nasibat bila ni? Yang ejut At farinya dapat begat ke isyarah makniyah ke isyarah terceh, ke terceh hiu. Kerana dia kamu lah yang Ketidakberkatan atau Faruul mania, dia Karina, dia yang pertama Karina mania, dan dia tersyeh loh, tergabung, hancur, berjut, karena tibar tersyeh dan terjadi setelah na Karina, pernah Karina hlenyan atau paruk bijuk Karina hle. Dahsyat bila aku na mulai musabah, musababeh, baru jut ukurnyan tak bergerak ke, kita jadi. kau ha bukannya ampun dafaanlah Karina maniah Setiap muay muayinah dia pasti maniah tapi belum tentu Setiap maniah dia muayinah bila nian ka muayinah yang pasti ka maniah ini jika mengabung roy Setiap muayinah. Yang pasti ikan mani'ah. Tapi belum tentu. Dia mani'ah. Setiap mani'ah dia. Muayinah. Kerana punya muay, mani'ah. Dia menegah daripada iradah manah hakikat. Maya muayinah. Kayak peta'in murud. Maka negah manah hakikat. Kayak lebih awlah. Dia pernah memberi. Memberi daripada memberinya berarti kaya pada Nya wajah saban dua je Berat sama-sama pemurah. murah Man keasatnya Itu bayanglah Menyoti irgi iradah mana, mana hakikat Lebih awal halik Maka kan setiap karinah muayinah Dia pasti Mania nah, Tapi belum tentu karinah mania Dia adalah muayinah Pakan perlahan tambih Negeri ini Pakon perlu tambah Karena untuk Bagi barang yang diwahamkan Akan dianya barang Pana barang yang diwaham daripada Bawa sungguh isi arah Daripada bawa sungguh Maksud Min anal maksudah Bila isi arah Lafdun Lafdun Musa'ar Mujaradan Anil Karina Bukan perlu tambih. karena untuk udafa bagi barang yang yang diwahamkan akan dianya barang. Paneu barang yang diwaham daripada bawa sungguh maksud dengan istiarah itulah faymo saar. Hal kadanglah faymo saar itu sunyi daripada karina. Nian? Belum Nian? Wah dan bawa sungguh karina halam. Dan bawah sungguh karinah diintibarkan akannya karinah daripada tersyih ataupun tajerit. Dan daripada bawah sungguh karinah diintibarkan akannya karinah daripada tersyih atau tajerit. Teman pujud boleh tambih. Nyokin nak tambih. Benda kata-kata bakandal karinah tujuan untuk tambih. Untuk tambih bahwasannya tersyih dan tajeritnya baru jud tak pakai tersyih dan tajerit setelah nak karinah ikut. Minya gulam nak karinah. Nah, haji pakai ini kita sihat dan terjadi. Mana punya perlu berkah Kan item hukum, hukum dekatkan benda setelah sempurna isi arah. Perlu tambah untuk dafa waham. Na waham, pernah waham, waham. Nah waham yang dekat dengan isi arah adalah lafai mustaar. Yang musamma daripada isi arah lafay mustaar. sunyi daripada Karina hanaluh Karina raitu asadant isiarah asadan jadi ni ada kun isiarah menyertai dianya isiarah ha jadi nak bayang setelah lafa asadan na sabau mulaim nak no kajit kajit ape got ketersiah tajrid Karena sama daripada uh, isiarah adalah lafa musabbah lafa musabbah be lafa musaar musaar men Jadi nawaham laginya. <tuh> Pada hai. Setelah laf azadan ra itu azadan. Nyohan sahanje juransu nda begat ke ke tarshih atau tajrid. Payah benar karina ile. Ra itu azadan filhamam. Oh filhamam nyejuk karina ile. Hmm. Sabo. Ny tabo wa ha. Wal nawaham lain ilam tarshih <tuh> dan tajrid bisa ga' intibar daripada karina. Tersyah dan tajerid bisa mengindibar daripada karinah. Tersyah dan tajerid. Karinah Karinahnya bisa menjadi tersyah dan tajerid. Tidak mengerti apa? Karinah itu. Mereka pada isyarah musarahah. Yang jid terpegat ke tersyah. Mereka pada karinah muhajinah. Jid terpegat ke tajerid. Tidak mengerti apa? Berarti bersatu. Azfarul maniyah. Yang azfar berharap. Yang azfar adalah karinah makniah. Karina mani'ah yang na pada isyarah magniyah. Maulana dia juga tajridlau. Na paham menan. Menansi pada contoh ra itu asadan filhamam. Nyen filhamamnya murah. Nyen filhamamnya adalah karina pada isyarah musaraha dan dia tajridlau. Jadi na paham tajrid dan tarsyih jut ta pegot pada karina. Di karina mani'ah dan karina mo uh, Secara jihad berga ketersyah dan tajri. nawaham langian maka apa naikkan karina perlu tambih Nah, karina. Uluh karina yang barujuk dukunya tasyeh dan tajri. Baiklah. Kiban. Wal qaydu iza adzikr ali dafi tawahumi kana Fizikrihi faidatun ayu faidatin? Dan bermula kait apabila disebutkan akan yang kait untuk dafak waham. Dan bermula kait apabila disebutkan akan yang kait untuk dafak tawahum. Nisya adalah pada sebutnya kait. Itu faedah. Ayu faedatin. Nah, Ini lebih cenderung kepada faedah mana sempurna. Faedah yang sempurna. Karena ayu, ayu ayu yang sifat pada nakirah. Jadi bermula kamilah. Ya. Itu rajulan ayah rajulin. Tunggalan akan urung agam. Ayah rajulin artinya rajulan kamilan. Berarti sahabat kait. Apabila kait yang tersebut untuk dafak waham. Yang sebut kait yang kana. Sahabat faedah yang yang lengkap. Yang sempurna. Ini tujuan kait dah kait. Bak nalkan ini lah. kait bandal kari na kutjuan untuk dafa waham oh bila memangnya tu dafa waham Yang kaitnya yang disebut kaitnya kan ana tahu faedah yang sempurna. kemudian ulangi kan kala yuqalu fa fa dafa fah ma yuqalu anna lafdha Layakunu Layakunu isi arah tan Illa bandar karina Fala hajatah ila zikri bandar karina Maka tertolaklah barang yang dikatakan bahawa sungguh lafad Itu tidak ada yang lafad itu isi arah kecuali setelah sebut karina Maka hanajin hajat kepada sebut bandar karina Jadi inada bertahan Uraidu bari go. Yang nama isi arahkan benar karina, karena pak tarih majid isi arah maak karinatin. Kali kan dekut isi arah, benar karina. memang yang nama j isi arah benar karina. Kepu ga ada mahlam kata kata bandar karina. Hmm. karina. Kena perli ada mahli kata kata bandar karina. Karena dekukunya alisiarah inkaranan. Hmm. Bima yula imun musabab be. Dia akan mempunyai al isi jika muktarin hanya isi arah Tekan isi arah jika nak Jika nak karina Jawab Jawab bagaimana Yang perlu kita mahu kata-kata bandal karina Bek terbayang Untuk menolak waham Kata waham Nah yang waham Tarsyeh Dan tajerid Buna waham Pengertian isyarah adalah lafaz musta'ar tak tok Hanaru Karina Apa? Walnya naham dan tarsyih dan tajrid bisa ter terjadikan pada karina. Sama hmm. dengan disebut bandal karinahnya karena faedah, faedah untuk menolak waham. Tajidudi. Kata dijawab bebatannya. Baik. faslun fitaksimil isyarati ila asliyatin wa tabiyatin ing qanana al musta'aru musta'aru ing lafdul musta'aru lil musyabbahi ism jinsin. ism ajnsi huwal kulli wa la kulli yu'la kasirina walau tawilan Fayalukulun alamul masyuru biwas vein kahatimen al masyuren kahatimen masyuren biwas fil judi faynahu wilah biwas sitatis tihab biwas sitatis tiharihi fil judi bi anahu mau tuan lil jawadi lil jawadi lil jawadi wainkanah Wa ingganahu wa rajulul marufu'a wairuhu' lakin Itulaku anal ma'hudi yakunu hakikatan wa anal gairihi yakunu majazan Kama Anna asadan yatana hayawan hayawana wal rajula suja Lakin ala walu hakikatun wasani majazun Watajri fihil isi'aratu hinaizin nahu raayitu al-yauma hatiman ay rajulan jawadan Bermula ini itu satu pasal pada pembagian isi arah kepada asliyah dan tabungiyah. Bermula ini itu satu pasal pada pembagian isi arah kepada asliyah dan tabungiyah. Apabila adalah lafai musta'ar bagi musyabbah. Apabila adalah lafai yang dipinjamkan bagi musyabbah. Ini isim jenis. Ini kematan. Jauh kudih. Ay ismu ghaira musta'. Kalasat walqatli fal isyarah asliyatun. Apabila adalah lafai musta'ar, lafai yang pinjamkan bagi musyabah itu isim jineh, artinya isim jineh yang bukan musta'. Bagi contoh asad dan katlun, maka bermula isyarah itu asliyah. Bermula isim jineh Dia nyai seminah itu satu kuli yang terbenar di atas banyak, walaupun takwilan walau dengan takwi. Maka kita malah alam yang masyhur dengan satu sifat, lagi contoh hatim. Maka kita malah alam yang kau masyhur dengan satu sifat, lagi contoh hatim. Yang masyhur dengannya dengan hatim dengan sifat pemurah. Fainahu maka bosungnya hatim itu ditakwikan dengan wasitah masyhurnya hatim dengan pemurah. Dengan wasitah Masyurnya hatim Dengan pemurah Dengan pengutawi Dengan Bawasungnya hatim Itu diwadahkan Bagi segala urung pemurah Dengan bawasungnya hatim Diwadahkan Liljawat Bagi Urung-urung yang pemurah Bagi urung pemurah Walaupun ada Dianya urung pemurah Wa'in wa rajulul ma'ruf Nyanyo'in Wa'asaba'un Wa'asaba'un Karena ada bersamaan Adalah hmm, Dianya Hurung pemurah itu rajul yang kamaruf. Bersamaan ada dia hanya pemurah. wa dia hanya pemurah itu rajul yang kamaruf. Ataupun selainnya hurung yang kamaruf. Tetapi itelaknya hatim yaitu ada. Dia ada yang kamarud. Itu ada dia hanya itu hakikat. Dan yang selainnya ma yang ma'ud. Itu ada dia hanya itu majat. Sebagaimana bahawa sungguh asad. Itu juta Itu mencakupi dia asad akan hewan dan rajulun sujaq. Tetapi bermula yang pertama itu Agikat Dan yang kedua itu Majat Jadi Kesimpulan Matan level. Dia pembagian isi arah Min haisu keadaan lafai Min isu aridi Itu tinjau keadaan lafai Musta'ar jihibat Apakah lafai musta'ar jihnyan Lafai musta'ar atau bukan Apabila Yang menjadi musta'ar Datuk pai bagi musyabbah. Isim gini. Isim gini yang bukan mustaq. Nah, isim gini yang bukan mustaq. gepenan dengan eh lagi contoh asadun, katlun, nya nama isian raja adalah asliyah. Asliyah namanya. Mana agpiah isim gini yang mudra? Mana isim gini kuli, as-sadiqin, ala kasirin. Satu kuli Lafai lafai kuli Satu lafai kuli Yang terbenar kepada banyak Ini segini Insan haiwan, Hayawan Sidit haitim Teman terbenar kepada banyak Nasurah terbenar kepada banyak secara ta'wi Terbenar kepada banyak Dengan jalan ta'wi Jadi pada dasar dia hanya terbenar kepada banyak Tapi setelah ta'wi Terbenar kepada banyak Na yang mana nabi, dah yang mana alam, sabo alam yang masyur dengan satu sifat alam punya terbener pada banyak. Zaidun ngeh, nak kusur suruh, hatimon, kusur suruh Cuman suruh nah, ngaju. yang alam awak ah punya satu sifat sehingga masyur jadi dengan sifatnya seolah-olah dia memang diwadang kepada sifatnya bintu hatim, hatim yang sila sahabat nabi. Siros sahabat yang beratah pemurah, yang beratah pemurah, sehingga dengan sebab gaknya beratah pemurah seolah-olah nama hatimnya cith guwatkan kepada urung pemurah, sehingga kata-kata hatim cith guwatkan kepada urung pemurah, tuju. Urung pemurah so baik, baik gaknya, baik hatim yang kamaruf atau lain tuju. So. Jadi kuasa pada orang pemurah, hatimnya encit, kuasa kepada orang pemurah mana seolah-olah. Baik gaknyaan pribadi, hatim yang pemurahnya, atau urum pemurah lain. Berarti jinio hatim karena dua bawarat, farat yang hakikat itu hatim-hatim yang asli. Sabtu farat secara dakwaan, ada hati-hati urum pemurah lain. Urum pemurah lain yang kata pendamong di dalam farat hatim. yang ka ke jine, kering din item gini sini now you know ka kering ni si. tu gini cuma medang itlaq hatim kepada hatim yang kam'aruf nyahikat maka itlaq hatim kepada urung pemurah yang lain nyah majad amajat <lay tomar down sides> sebagaimana rajidun sunya asadon asadon asadon nyan Terbenar Kepada hewan muftaris Dan terbenar kepada Raja Loon Suja Kerana tetap serupa Raja Loon Suja dengan, he, dengan Hewan muftaris Kemudian tak pakai kata-kata asad kepada Raja Loon Suja Kata anggap Raja Loon Suja Satu farad daripada asad Sehingga asad punya 2 farad Farad yang hakikat yaitu Hewan muftaris Dan farad yang majazi iaitu Rajulun Sujak Ini hatim menangis Hatim kan ada orang farad ini Nah farad yang hakikat itu hatim Hatim asli Atau sebab itu farad secara dawaan ha, Itu hatim. hatim secara majad Farad-farad majazi Kururum pemurah yang lain Maka setelah datawi ta'wi Lagian Maka berlaku padanya hatim mulai isyarah Setelah datawi ta'wi kajut Nak isyarah pada hatim Pada alam nah, no, tajadaka ra itu al-yawma hatiman. Long kalian pada hari ini akan hatim. Long kalian akan pada hari ini akan hatim. Maksud hatimnya tho? So? Kan, uh, kan kan kan tabanabi. Kurung umur anakin dak. Long kalian pada hari ini akan hatim. Ki okay, bau rayan ni, syubiha haza rajul diserupakan akan ini rajul dengan hatim. Dan jidawakan bahawa sungguhnya ini rajul itu satu farad daripada faradnya hatim. Kama fiti'ai anna. rajul Anna rajulah suja. Min'af afradi Hewan muftaris. Fasun'ira hatimun. Fasun'ira. Oh? Rajulun. Minyana? Fasun'ira lahudul hatim. maka dipinjamkan akan lafayatim bagi ini rajul akan sebagai isyarah tasirihah asliyah diserupakan akan ini rajul dengan hatim dan didakwakan bahawa sungguh ini rajul itu satu farad dari faradnya hatim sebagaimana pada gedakwa bahawa sungguh rajulun sujang itu sebahagian daripada hewan sebahagian daripada segala farad hewan muftaris maka dipinjamkan akan lafayatim bagi ini rajul akan sebagai istiarah tasrihiyah asliyah. Jadi setelah tatakwi bunuh hatim, tatakwi yang hatimnya yang khusus, hatimnya yang memiliki farad yang banyak, yang kasah terjadi istiarah pada hatim. Kaji aku nara itu aliyoma hatiman, lungkalan akan hatim, hatimnya ada maksud adalah firu rum pemurah lain juga. Kenurum pemurah masa nabi zaman. Bacara terjadi secara ini. Tak serupakan tidak urung pemurah dengan hatim. Wajar jamek sama-sama pemurah. Kemudian tak nama hatim. Lafai hatim. Tak pakai kepada urung pemurahnya. Sehingga ke urung pemurahnya. Katakan dengan hatiman. Setelah tak dakwa. Tak anggap. urung pemurahnya satu farad. Daripada farad hatim. Kemudian yang pada hatimnya. Kejadian Lega bubur iman. Yang pertama apa atawi? Hatim kerana Haji Kusus, petawi le pun. umum. Setelah atawi, pertama pertama ngalam a uh, urung pemurah lain dalam faraat faraat Hatim. Kemudian ta'tilah atlaf Hatim kepada urung pemurah lain. Miapa pada Raitu tu rajulan suci, Hanafi adawi. Rai tu rai a rai mia pada raitu asadan yang pertama ada dakwanya raja langsujak sebab faraad daripada afra hasad sumnya ada cecah la fasad tak pakai pada rajlun rajlun sujak nyang kena jadi macam dia maksud ku contoh macam dua urung yang terkenal o tehnalignya ada keun aa o tehnalignya akan lahi ganyang-ganyang yang lain tu contoh mujendoi biasa susu so, ba ba pejuang biasa. Meninggai deguma. Takun ni setelah meninggal deguma akan na deguma dan de lain. Enggak zering masa amanan ni. Akan ada cukup lu deguma dan de lain yang siap untuk memperang ni. Yang sudah deguma lain. Mana aja urung yang berheur lagi deguma? Tak serupa ada sira urung lain, urung pejuang-pejuang lain. Yang behu dengan tengkuma. Jadi perlu yang pertama tengkumanya dah tak wile. Tengkuma sebenarnya kamoayan. Karena agaknya berat hat behu, punya wasa cukup behu, sehingga seolah-olah berwadang kepada burung yang behu, sehingga dapat memanggah ke dalam farat tengkuma urung, -urung behu lain. Kemudian urung behu lain dapat bersih dengan tengkuma. Kemudian tak cukuplah fay tengkuma, tak tiada urung lain. Tak kunduk. Mana pula dia meninggalkan rumah? Dia meninggalkan rumahnya, nak siap, nak bersih betul rumah mana ini? Ini juga isyarah, isyarah, usahlah, asyik ya. Mungkinnya, balik ke nak kunci. Mana bisa terjadi majad pada alam? Pada alam mana bisa terjadi isyarah? Pada majad, Nyok alam yang mana kita tahu? Mana yang alam yang kita tahu? Kajiut. Alam yang kamu masyur dengan satu sifat, kemudian geta'wi kepada Kuli Yang kasar terjadi majad pada Haji Tapi bila anak geta'wi, punya hansah dah jadi majad Pujian hansah jadi majad karena Untuk isi arah, payah putamang farad Musyabah ketelah musyabah habis Bila musyabah habis farad, mana nak putamang farad lain Sidit pun se Sidit, sidit kan sirau Jadi hanapah tak bertambang, di dalam siditnya beri tamang urung lain Betul-benar kepada urung lain Tapi kalau dah tak pergi, kajut Seolah-olah siditnya Kelih sirau Kau kagawadzak kepada orang urung behe Yang penting kalau urung lain, kajut tak bertambang di bawah sidit Kasah jadi isi arah Kan? Ulama karena ismul jinsi Yasmulu Mushtaqah Ma'a anal isyara isyara tafihi tabiyyatun Fasarahu bikaidihi uh, Fakala Ay isman gaira mushtaq Ka'anahu kala almuradu bi ismir jinsi Almuradu bi ismir jinsi gairu gairul mushtaq amma ismul jinsil mushtaqi amma ismul jinsil mushtaqu fala takunu fihi al isyaratu asliyatan dan manakala adalah isim jineh dan manakala adalah isim junih itu dishumul ya akan mushtaq bersama bawa sungguh isyarah padanya mushtaq itu tabhiyah fasaraha saya segi tafsir dia nyam akannya isim jenis dengan kaitnya isim jenis fa kalam maka berkata dia nyam saneh ai turaghun isman ghaira mustaq artinya isim yang bukan mustaq kanahu Ka mudah-mudahan nyam saneh itu berkata dia nyam saneh kanahu qala Mudah-mudahan nyamsaneh itu berkata Al-Murad, bermula murad dengan isim jenis Itu khairul mushta hmm. Kanahu seolah-olahnya Mudah-mudahan mudah Kanah-kanah Beli li tajbih Kanah li tajbih Mudah-mudahan nyamsaneh Baik-baik seolah-olah mudah Mudah-mudahan ke mana arah Mudah-mudahan ya Oh, toilet. Kita sang game konsol aula. mudah-mudahan nyamusaneh itu berkata dengan nyamusaneh Al-murad murad dengan isim jenih itu yang bukan mustaq. Adapun isim jenih yang mustaq, maka tidak ada padanya isim jenih oleh isti'arah itu asliyah. Maka tidak ada padanya isim jenih oleh isti'arah itu asliyah. Jadi kata-kata isim jenih isim gini Yang bisa jadi musya bisa jadi ikon karena isim gini mono artinya nama masa dak anak kasih anak kasih kunis sadiken anak kasihin kalian ikut isim ini yang terbenar kepada banyak satu kalimat kuli yang terbenar kepada banyak menyanyam pengertian isim ini dia terbenar kepada musya dan terbenar kepada bukan musya isim pae eh, Tribunar pada banyak kan? Si ini. 2000. Si gini. Tapi isi arah pada 2000 dia bukan dia asli ah. Catalan. Si gini. Isi arah pada Catalan, nya nya asli ah. Asadun. Si Isi arah pada Asadun, asli Tapi menyakai sembah eh, temof oi, menyakai musyah, nya bukan dia asli kata bu Sedangkan ini bila yang gugur muno bila lafaimu musa'ar adalah isim jine maka isyarah asliyah. Sedangkan kata-kata isim jine nyat terbenar kepada Musta isyarah pada Musta nyat bukan deh asliyah kata bung maka isim jine muno perlu kait isim jine muno perlu tafsir lo bertafsir dengan gebuk kait ji. isim jine kiban yang dimaksud. Sehingga isim arah padajih menjadi asliyah. Pertama itu ini. Artinya isman gairah mustah. Oh maksud dengan isim jenih bunuh adalah. Isim jenih yang bukan mustah. Ini maksud isim jenih bunuh. Bukan semua isim jenih. Khusus isim jenih yang bukan mustah. Yang, yang yang murud mana yang murud? Murud dengan isim jenih yang adalah. Gairul mustah. Murid dengan isim jinah ikut adalah isim jinah yang bukan mustah. Adapun isim jinah yang mustah, mungkin isim jinah yang mustahnya isi arah peraji bukan bukan asliyah, tapi tabung iya. Isi arah peraji bukan asliyah, tabung iya hijau. Kain. Okay. Walau kala ingkanal mus'aru Isma jinsin Isma jinsin Khaira mushta Walau kala Ingkanal mus'aru Isma jinsin Isma jinsin khaira mushtaqin Kana ahbara Aksara Wa awdaha Waka'anahu kasada Bitafsir Waka'anahu kasada Bitafsir Takida ah Takida ibarat samar khalis. Qatal khis. Takida ibarat talkhis. Fainahu atalaka isma ismal jinsi, fainahu atalaka ismal jinsi. Wa lahi fa law qala fi tafsir isman kana abyan, kana abyana. Kembali ikut ke Anahukala Anahukala Dan jika lo berkata Rinyam sanih Inkanan Musa'ar Jika adalah Lafai Musa'ar Itu isim jenis yang bukan musta' Sejak sungguh ada Dia hanya Dia uh, Ta'bir Itu lebih Lebih jelas Lebih Ringkas Dan lebih jelas Dan jika lo berkata Rinyam sanih Jika adalah Musa'ar Itu isim jenis yang bukan musta' Isya sungguh ada dianya Dianya tak Ataupun dianya perkataan Itu lebih ringkas dan lebih jelas Jadi limatan ada seandai Gekun bantang Ingkanal musta'ar Isma jinsin gairah musta. Jika adalah Musta'ar Isim jenis yang bukan mushta Yang lebih singkat Kalau lebih singkat Hanya perlu oi oi li. Ya, yang berikutnya ingkanal musar ism ajinsiah. Ai Isman ghaira musta'. Hati panjang? Ada melangkung 3aju. Isma ajinsina ghaira musta'. Ai ana polele, isman ana polele. lebih ringkas dan lebih jelas. Maksudnya juga maksud apabila musaar, isim jenisnya apabila yang jadi musar isim jenis yang bukan musta'. Jelah ayo dia maksudji. Bila lagi, -mampu, isma jinsin. <tuh> Ayah gaya ramus tak? Ayah gaya ramus tak? Kita fahsir pu. Pu guna pula makna isim jenis. Lagi yang pengertian isim jenis. Atau pulain. <tuh> Bila? -tuh. Mus. Takarlah. Walau kalah. Empat. Walau kala ingkanal Mustaarulah, ismagin sini. Ni awak kala mau saar lah, jadi ko yakin Mustaar musta Mustaar Mustaar musta lah yang jangan ada sebut. Mustaar tak serupa asad. Nah, heer jadi dengan asad. ...Nya Rajudun Sunyak nama haji... ...Mus... ...Musta'ar lah... ...Hipun nyom nyom nyom nyom nyom, nyom syabah nyom syabah habis... ...Tacok... ...Kata-kata Asadun yang na pada... ...Hewan Muftaris... ...Yang pakai pada Hewan Muftaris kita pakai ke Rajudun Sunyak... ...Nya Lafai Asadun nama haji Musta'ar... ...Hewan Muftaris nama haji Musta'ar men... ...Rajudun Sunyak... ...Musta'ar Mana yang, yang maksud ini jika adalah musta'arlah Isim jenis, ni Musta'arlah bukan bukan buka Makna musta'arlah lah Mana isim jenis, ni, manji Udah musta'ar lah, benar Raji lun sujak, raji lun sujak mana isim je ni Bukan kadang-kadang raji lun Raji lun kan ni isim je Isim je Maka bukan musta'arlah. Musta'ar Eee hmm. musta'ar dalam dalam naskah naskah lain dalam naskah lain musta'ar. Masuk di dalam kitab yang kandangnya Mbak Jajamun Pisanjero matan Tisanjero matan Dotok musta'ar. Kalau qala in kana musta'ar musta'aru isma jenisin. Bukan musta'arullah dan nak ikut doker musta'ar. Bukan mus musta'ar Ibai. Kalau bicara tentang sastra di Sambak, itulah punya yang namanya sastra. ini program. Baik, itu nah. Sa Arlin Sabah. Tamam, uno ee yang ta'ali li grup li sima koy nek kepada Mosul di kod E ya pada li'an allaziyan li isarahkan baginya hai bilang memang hanala in nya payah dawit minan bila hanala a pindah memang mandung betak mutelih musa'arullah payah dawit memang mana musa'arullah dah nyan bukan Muta'ala tu ke, bukan kemaridhamir lahu yan kepada ali al pada musa'ar ayah huwa dhamir kepada musyabbah berarti mana al musaarulah al lah allazi yang di istiarahkan akan ianya allazi baginya baginya musyabbah yan bilahan lain berarti madum naskah lagian nampaknya na padu muh naskah yang mutlih musta'aru Kata-kata, je, minta yang anak hek-hek Itu tak baik-baik Dalam tibin Nubayan Naskah tu, tibin Nubayan, Musa'aru Dalam naskah yang matang tau Nah, kitabnya yang matang tau Yang matang tulisan jaman Anak-anak-anak syarah dalam Musa'ar si Jadi, hana pahal-baik-baik Makan, saat naji hana, pahal-baik-baik bina nama Kerana ke Musa'arulah hitim Musa Arullah yang dengan mana Musa Arullah biasa? Haithim, Haithim Nurah <tuh> Maafkan? <Okay>? Ibu berniatim Baiklah Ibu berniatim Ibu berniatim Hai, Ismail, Yang pada hai Musa Adhan Bukan cara sama Sebenarnya juga memang Ibarat yang Kau lagi Naf Mesti Musa Adhan dengan Ibarat yang Bersama Biasa Bagi yang Ya. Munajili sanainya karena ge pakai imbarat yang kanan awal. Sanneh, je je imbarat lagi ya tinggal mukarat droro kan. Han pun ada Untuk di nasi sebut. Depan imbarat imbarat gap yang kanan awal. Nana kubu. Jadi ada sanadji ke kun ya masuk ke sanadji ke kun, padahal kan roh ke Kunci ini cerdas. Anda juga kunci dengan Musaar. Ikan Alabul Musaar isma jenisin. Air musca yang sungguh lebih, lebih ringkas dan lebih jelas. Ia na, karena naik. Karena nyok ibarat kau dasar. Dasar ibarat gaul. Kalian sana Dia ada. Anda juga kunci di sana. Di sana hitam nyok. Broseid. Dan yon, misalnya, hidam, da, jika anda juga kunci di sana. Jika adalah Lafay Musaar itu isim jenis yang bukan musta'nya sungguh ibarat jadi lebih ringkas dan lebih jelas maksud kembali jelas maksud, sama dengan bila Lafay Musaar isim jenis yang bukan musta'nya nama isyarah jadi isyarah asliyah bila isim jenis yang musta' yang khalayam itu tapi ya bukanlah u dan mendahulukan yang sana kasadagi kasad yang sana dengan tafsir akan kayaib ibarat kitab terkhis. Maka bosnya itu Itulak dia yang telkis akan isim jenis Jadi, puji teman lima tanah berapa tak? Hai matanya berapa? Puji tak berapa tak? Mudah-mudahan kan? Ini dia mudahan, akan pasti seolah-olah Kanannya ibarat juga pun Yang, yang, yang kuh pun, Isman, Airah Musytaq, kan? Guh pun pun Maka dia pakai kata-kata mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan lim saniah yang ibarat dengan dengan gukun dengan ai ghaira mustaq tujuan bijut gune kasat dengan kun ai ghaira mustaq ger tafsir eh gune perkayid ibarat kita takhsis dalam kita takhsis yang ibarat isma jins dalam kita takhsis yang ibarat dia adalah isma jins jika dalam musaar itu isim jenis Maka isi arahnya nama je isi arah asliya. Enak ni ibarat. Jadi tidak buah inau no? masuk kau deh. ibarat terkhis. Dalam ibarat terkhis isma jinsin ikut. Boleh oi artinya isma jinsinnya budak. Maksud isma jinsinnya adalah isim yang bukan musta. Wanaihi dan diyatuhnya demikian. Diyatuhnya ini adalah tafsir dari kaidah daripada kitab terkhis. Kalau kalah, kalau kalah fitahsir, maka kalau orang berkata dia nyamsani pada tafsir, utarakan, ayu gayra musta dengan buang kata-kata isman, musya sungguh ada dia nyakun itu lebih abian, lebih nyata. Jadi miao isharujih bila memang guna tafsir, ibarat kita telhis, kita telhis dikun isma jinsin, nyo bila ibarat mantang ay isma musta, ayu gayra musta. Aiyai ramusca akan ah, menggunakan eli kata-kata isman yang semakin lebih nyata, Akan lebih nyata. Karena yang banyak mah kata-kata isman, nato waham seolah-olah dia tafsir bagi isim ini. Isma jenisin, aiy, isma dalam taulang. Isma jenisin, aiy isma dalam taulangnya mesti taulang isma, nato waham. Oh, berarti ayai ramusca itulah pengertian daripada isim ini. Padahal kan, padahal ni kait Isma Jinsin Isma Jinsin yang kibar, Isma Jinsin sebab le Artinya, gairah musta, sifat berarti Kait Isma Jinsin Ay gairah musta berarti Isma Jinsin yang bukan musta, Maka seandaji langsung je Gutafsir, dupa kata-kata Isman Ay gairah mushtaq, yang lebih jelas Bukan lebih jelas Gairah musta yang sifat Bagi Isim jins ini. Nah, isim jins geg dengan isim jins yang ghaira musta'. Yan bila dan tafsir, bila dan tafsir ibarat tarkhis bi unan, jalahun anun naji. tafsiran li hakikati ismil jinsi. Walaisa tafsiran, kan kan walaisa tafsir. Puduhun, tafsir lu. Walau tafsiran yang kalian lihat hikat iya maru lihat hikat i Ismail dan tidak ada dia nyata tafsir itu tafsir bagi hakikat isim Jineh dan tidak ada dia nyata tafsir itu tafsir bagi hakikat isim Jineh nyata tafsir A Isman Gaira Musta bukan genut tafsir pengertian Ismail Jineh seolahlah mana memang dia tak penting ulang kata kata Isman yang dia sekilah le. nya ngira tafsir mana isim jenis ni? Isim jenis bu mana? Oh, isim jenis adalah isim yang bukan mustaq. Tapi kannya. Ha, kan-kan-kan maksud Yang maksud nak berkait kena. isim jenis yang kibar Yang bila terjadi isyarah pada jih, depan isyarah asliyah. Isim jenis yang bukan mustaq. Wailah. Bilanya kena pegak guna tafsir kepada isim jenis La syam malah alamal syaksi, tidak kau ilabi anahu ismu jinseen, tidak terjelisnya ratu fih illah betawil, waha datap siru asluhuri samarkandi, wailah dan jika tidak, misya sungguh dijakupi, sungguh di sumul, isim jeneh akan alam syakhas. Isi sungguh disumul, dicakupi dia yang isim jenih akan alam syakhas. Walaka ilah dan hanajine urung yang berpendapat dengan bahawa sungguhnya alam syakhas itu isim jenis Dan tidak terjadilah, tidak berlakulah isi arah padanya alam syakhas kecuali dengan takwi. Bila saat lagi, cenduk pegah, yang ay isman gairah mujda' tafsir bagi isim jenih, kibanju teman. Seperti banjir ini, pengertian isim Junnih adalah isim yang bukan mushtaq Isim yang bukan mushtaq termasuk Alam Alam ke keken... Zaidun Kekah Alam Mushtaq je, Hatim pun no. Baik dia tinjau kepada Nadasar Bukan mushtaq isim Alam Alam yang Alam mangkul tu, Nadasar na Jadi bila ada pegat yang ketafsir isim ini, pengertian isim ini, isim yang bukan mustahak. Isim yang bukan mustahak, ruhlah masalah. Ruhlah isim alam. Mana nah, urung yang berpendapat yang isim alam, alam syakhas adalah uh, isim ini? Mana? Mana urung yang berpendapat alam syakhasnya adalah isim ini? Dan Hanabisa terjadi isyarah pada alam syakhas Kecuali lagi surat ikut pihak ta'wi Maka Hanjit apa God Nyat tafsir bagi isim Isim ini. Kusyid Kayit bagi isim jenis apagot. Tujuan tegur tafsirnya untuk berkait Wahazat tafsir dan bermenah ini tafsir Itu bermenah asalnya tafsir Itu bagi Imam Samarkandi. Kandi tafsirnya apa ini dasarnya? nya tafsir nya nya adalah dari imam samarkandi dah da, sa. Dan kitab Samarkandi de, risalah Samarkandi. Bidih kitun pakei Ai Isman Waira Mushta. Maka je di sana enda ke nak begunoh. Nanti keun selaw lah ke enda ror. Kana hukala walau kala alu gebat kan walau kala sana je ke begunoh ke ka anahu kasada. Bujik ke munan pada nya dalau mun teh. Karena nyat ibarat go besa. Ingam nyade debat debat ada gap debat ada ke Imam Samargandi gede. kan debat datang ke sana. So, contoh seperti asad. Izas suira apabila dipinjamkan akan Asad bagi rajidun sunnya. Apabila dipinjamkan akan yanya asad bagi rajidun sunnya. Fi Nahwi pada samama ra itu asadanya yermi. Lungkalan akan asad yang melempar yang asat. Orang yang wakatli izah suhirah di derby sedili finawi syahat tu zaiden. Hal awalu ismu ainen wasani ismu makna. Dan seperti katilun apabila dipinjamkan akannya katilun bagi poh yang bersangatan pada semua mah saksikan akan. Pembunuhan sidik. Bermula yang pertama itu isim in dan bermula yang kedua itu isim mana? Pak jawab. Fal isyarah asliyatun. Fal isyarah itu asliyatun. Bermula maka bermula isyarah itu asliyah. Artinya dinamakan dengan demikian dinamakan akan yangnya itu sama bizarikah lihat nahalisat tapi atan di Shayin balqa imatun bin Asyha. Artinya dinamakan akan yangnya isyarah dengan demikian. Dengan demikian ...karena bahawa semuanya isyarah... ...itu tidak ada dengan isyarah... ...itu yang mengikuti bagi, bagi sesuatu... ...bal tetapi... ...ka imatan... ...binasya berdiri dia dengan sendirinya... ...jadi contoh isim jenis... ...isim jenis yang bukan musta' atau... ...asad... ...isim jenis bukan musta' ...jena kata-kata asadun... ...tak pinjam bagi rajinun suja... ...takun ra'itu asadan yermi... ...mertinya isyarah asliya... ...katelun... Pinjam kata-kata katulun bagi poh yang berat. Aku long saksikan katulun zaidin. Pembunuhan sidit. Pembunuhan kan kan mana mati? Lagi okay, pasangan yang lelong. Kan mati lelong. Kan mati sidit. Kan mati sidit. Katulun sidit kan mati. Yang pun mana matinya? Matinya kan mana? Makna jerak. Jerak. Jerak. Yang pertama yang isim in, yang pertama Asad. Asad isim in. Yang kedua Katilun. Isim mana? Contoh satu pudi. Isim, isim ini okay, yang isim in. Tapi isim ini yang isim mana? Nama jih fali siara asliyah. Isi adalah isiarah arah asliyah. Bukti kebenaran isiarah arah asliyah. Karena isiarah pada jih hanya diikut go. Isiarah arah pada Pada Asad dan pada Katilun Yohanan dikur bagaib langsung unji hijau. Tidak serupakan raja dunia dengan Asad, tapi pinjamkan kata-kata Asad kepada raja dunia. Yakun rai itu Asadan. Hanam lehenggop. Maka nama isyarah hijah adalah Asliyah. Wa ilah ayu ilam yakunil musta'aru isma jinsin. Biang kana filan Au isman mustakan. ka'is mail fa'ili wal maf'uli wasifatil mushabaha fa tabiyatun aitu sama bidzalika li jiryaniha fil fi'li aw fil ismil mustaqi bi andajriyaniha fi masdarihi ay masdari kullin min fi'li awil mustaqi fahiya bi'atun lil isyarati fil masdari dan jika tidak Artinya dan jika tidak adalah musa'ar, itu isim jenis. Wa ila dan jika tidak, artinya dan jika tidak adalah musa'ar, itu isim jenis. Dengan bahawa ada dianya musa'ar, itu PA, atau huruf, atau isim mushtaq. Seperti dua buah isim fa'il dan isim maf'ul dan sifat musyabah. Maka bermula dianya isyarah itu tamu'iyah. Kadinya isyarah itu tabunya, artinya dinamakan akan dianya isyarah dengan demikian tabunya, karena berlakunya isyarah pada pie ataupun pada isim yang musta, setelah berlakunya isyarah pada masdarnya, artinya masdar tiap-tiap daripada pie atau musta. Maka bermula dianya isyarah itu mengikuti bagi isyarah pada masdar. nilas surah sebalik. <coughs> Bang surah sebalik. Apabila la fa'musar bukan isim jenis. Kiban surah bukan isim jenis. Dia PA. Dia huruf. Atau uh, isim musta. Isim musta jadi jenis semanjik. Mangka kali baik ikut. Maksud isim jenis helicot isim jenis yang bukan musta. Betina? You know? Isim jenis yang musta. Yang isyarah lagi yang di pernah isyarah tabung iah, isyarah tabung iah. Tak kau pernah isyarah tabung iah, karena isyarah pada pe PA, isyarah pada musta terjadi isyarah pada ji setelah terjadi isyarah pada masdar. Jadi awal terjadi isyarah bapak masarile sudah, orang teguh musta hanya pe daripada ji, orang teguh musta uh, wasah daripada ji ikut. Wasaf-wasaf yang PE yang musyah di pada masdar juga berlaku isyarah. Maka kebenaran isyarah tabiyyah, karena diikut isyarah yang ke awal terjadi pada masdar. Nampaknya ilat ke isyarah pada PE PA dan isyarah pada wasaf. Contoh, misalnya isyaratnya film-film na takatil halu, Aidilat. Shu bihatit dalalatu bin fi idahil mana wa isalihil zihni wa nutku lid dalalah ayukat daruzalika wa minan nutki natakat bi mana Bermula contoh isyarah pada pi eh itu natakatilhalu. Bermula contoh isyarah pada pi eh itu natakatilhal, artinya dalat ditunjuk. Dianya hal Diserupakan akan dalalah dengan notuki Dengan mengucap Diserupakan akan dalalah dengan notok Mengucapkan pat sama Pada idlah makna Memperjelas makna dan Persampainya makna bagi zihin Dan diserahkan akan notukun bagi dalalah Artinya Ditegudikan di, di, di, di akan demikian Artinya ditegudikan akan demikian Dan dimustakkan daripada notukun Akan kata-kata natakat dengan mana dalat contoh isyarah pada pa na taqatil hal nya na mana ni berucap mengucapkan berkhabar na na bertutur oleh hal Ini di mana hakikat dasar tapi ke, ke mana hali berkhabar yang mana murud utra Dalat, di dalalah oleh hal ini yang mana murud dengan yang pertama, itu serupakan dilalah dengan notok dalalah serupa dengan berbicara. Karena wajah serupa, sama-sama bisa menjelaskan, sama-sama bisa menjelaskan sesuatu dengan berbicara ini bisa menjelaskan sesuatu dengan hal juga bisa, dengan hal juga bisa menjelaskan kepada sesuatu. Kena, tu silaurun kamu kekeh. Oh, bisa ini bisa dapat. Oh, dia sedang sakit. Karena pernah ibu gah hari nyolong sakit. Tak kalan kada anji, hejuk bisa dapat mi dia sakit. Sabar lagi pegah gah, hati. sama-sama dalalah bisa menjelaskan sesuatu, ucapan juga bisa menjelaskan sesuatu dan bisa disampaikan maknanya kepada sihir. Mufu ni, tak dia sakit. Gara-gara muka kekeh. Pasti hejuk ibu gah aja sih, nyolong nyawa sakit. Sabar nih mufu. Kemudian. Gue isyarah kata-kata nutkun kepada dalalah. Isyarah kata-kata nutkun, keun nutkun dengan mana dalalah. Kad jadi isyarah ini. Apa terjadi isyarah man hana kata-kata nutkun yang na natakatil halu. Gitu-gitu di. Ha. Gitu-gitu kala terjadi isyarah kata-kata nutkun kepada dah dalalah. Kala berarti ke nutkun bermana dalalah. Dalam debi. Kemudian dari nutkun yang kabar mana dalalah gemusca natakat. Dari nutkun yang kabar mana dalalah. Dari nutkon yang kabur mana dalalah gemusca natakat. natakat. Man, dari gemusca natakat. Bagaimana Masdar sih? Masar kabur mana dalalah? Dari gemusca mana uh, natakat? Natakat dengan mana dal? Dalat. Ini contoh isyarah pada. I. E. Misaluhu fil musytaki Zaidon Maktulun Turidu Madruban Darban Shadidan. Bermula contohnya isi arah pada musytak. Itu Zaidon Maktulun bermula sidit itu Maktul yang dibunuhkan. Gata kehendak Madruban Darban Shadidan yang dipukulkan akan sebagai pukul yang bersengatan. Bikarinatil hal dengan karinah hal. Subihat darbu diserupakan akan darbu syadidu, poh yang bersangatan bil katli dengan pembunuhan. Pat diserupakan pat ojat syabahij fiksidatit tak siri fikulen pada bersangatan memberi bekas pada tiap-tiap. Wasuira -tiap. ismulkatli li darbi li darbu syadit dan dipinjamkan akan nama akan isemkatlu nama katlu bagi poh yang bersangatan, artinya dikekudikan akan demikian. Nantinya ditegurikan akan demikian. Demikian isi arah. Wasytuka dan dimustahkan daripada Katelun akan maktul. Wasytuka menyalakateri maktulun mana madrubun darban syadidhan. Dan dimustahkan daripada Katelun akan maktulun dengan mana madrubun darban syadidhan. Contoh isyarah pada wasaf. Taqun Zaidun maktulun. Sidid qadi bunun, Tapi yang maksudnya kaqadi bunun. Qadi ka dipoh, dipukul dengan poh yang berat. Kajra sidid ipoh. Ka Taqun sidid qadi bunun, maktul. Karina hurah, Karina haliah begat. Untu dek sidid. Sidid akan madrubun, kataba mosakit idi. Karina haliah yu. Takala sidid beda dek. Takun ada eh, zaidon Maktulun Yang namaksud adalah Eh zaidon Maktulun Yang namaksud Maktulun Poh yang berat Maktulun Darban Syadidat Iban jadi isyarah Tak serupakan Poh yang berat Dengan dengan terbunuh Dan sama-sama berat tak efek Kami terbunuh Kedah Kedah nyaman Mereka uh, Rap-rap kedah nyaman uh, Jirah itu Sakit hat Berat tak ipo Yang terbunuh Beratlah sakit Sakit, -sakit. Renan er er Wajah, wajah, wajah syab Syabah Wajah Syabah Kemudian ke Isyarah lafaik Katalon Bagi Darbon Gucok Lafai Katalon Gepakek bagi Darbon Gukun Katalon Bermana Darbon Tapi isyarah haji Secara derbadi Karena Hana Lafai Katalon Yang na' ini adalah Maktul Gedi-gedi Kali terjadi terjadi Isyara Katulun kepada Darbun Darban Syadidat. Wanlah zakiyas. Kemudian gemushta kemudian dari Katulun yang kabar mana? Darbun gemushta maktulun. Mati maktulun ni bermana? Madrubun si. Kana buna Katulun kabar mana? Darbun maktulun bermana Madrubun Darban Syadidat. Ini adalah kiyas juga. Dan ini kiyas. Ini kiyas juga. Ini jilahnya Saya akan mencintai. Bisa juga. kan? Saya akan mencintai. Wainama kanan tak berniatan. Lianan isi arata. Tak antamidu tajbihah. Wa tajbihu yaktadi. Kau nalmusyabbah. Mausufan. Bi wajihi syabahi. Wa inama yasdulu lil mausufiyati al haqa'iqul mutaqarrirati ay umurus sabitat tu ka kaulika jismun abiat jismun abiatu safin duna ma'anil af'ali wa kauniha mutajaddidatun ghairu mutaqarriratin biwasitatidukhul zaman fi mafhumil wa urudihi lisifati hadza ta'lilul qaumi dan hanyasanya ada dianya isyarah itu tabuiyah Dan hanya-sanya ada dianya isyarah itu tabi'iyah, pakon. Karena bahawa sungguh isyarah itu berpegang dianya isyarah akan tajbih. Hanya-sanya ada dianya isyarah itu tabi'iyah, pakon. Karena bahawa sungguh isyarah itu berpegang dianya isyarah akan tajbih. Dan bermula tajbih itu dikendaki dianya tajbih akan keadaan musyabah. Itu disifatkan dengan wajah syabah. Dan bermula tajbih itu dikendaki ia akan keadaan masyabah. Itu disifatkan dengan wajah syabah. Dan hanya-sanya patut bagi mausufiyah. Dan hanya-sanya patut bagi mausufiyah oleh segala hakikat-hakikat yang tetap. Artinya perkara-perkara yang sabit, yang tetap. Seperti kata engkau jismon abayak. Jisim yang putih, dianya jisim. Bayadun safin Putih yang bersih dan putih Ketiadaan patut Makna mana PA Ketiadaan patut Makna mana PA Dan makna sifat-sifat musyabah Sifat-sifat yang musta Dan kejadian patut Makna mana PA dan sifat-sifat yang musta Bukan hanya patut Karena keadaannya hmm. Makna PA dan sifat mus musta Itu mutajat didah. Itu yang mutajat dud. lagi yang ketiadaan tetap. Pakon hana tetap dengan perantaraan kita mengzamun pada mafhum af'al, pada mafhum bi'a. PA. Dan datangnya zamun bagi sifat. Pakon makna pena isyarah tabiyyahuna. Rupena isyarah tabiyyah karena kesimpulan dah langsung aja karena isyarah pada ji diikut kepada ga'buna. Ya. Manfakan isi arah pada PA, isi arah pada Wasaf, diikut kepada Gop Payah ikut pada Masdar Peji yang hanjih je langsung nak pegang ke Isi arah, phone call naju Beg kaleng-kaleng pada Masdar Alasan Ahumatir tak putasjbih Isi arah yang pertama terdibinan atas tajbih Isi arah, ada atas tajbih Kanan untuk isi arah, payah tajbih hilang Kemudian mati anak putus yang dikenaki musyabbah harus bersifat dengan wajah syabah. Musyabbah dan musyabbah kedua-dua jip punya, punya satu persamaan yang bersifat dengan wajah syabah. Mati pada musyabbah punya wajah syabah. Kemudian lam yang patut menjadi Mausuf yang patut menjadi mausuf tak menjadi mousuf, yang patut menjadi sesuatu yang bersifat dengan wajah syabah. Sudah. Yang yang patut menjadi uh, sesuatu yang bersifat dengan wajah syabah hanya perkara-perkara yang tetap makna-makna makna, -makna, makna hak-haknya yang keumur perkara-perkara yang keamuran makna hid perkara yang tetap perkara yang tetap dah contoh isim abiyad. Jisim abjad, jisim yang putih. Yang ya, ya, contoh, guna berapa? Kita contoh perkara yang yang sabit, perkara yang tetap. Anak kalian naik syarahan. Jisimon abjad, kita contoh perkara yang tetap, kena contoh isyarat. Jisimon abjad, jisim yang putih, bayat yang bersih, bayat putih, putih perkara yang tetap, jisim perkara yang tetap. Kena sabo, zat sabo, sabo sifat sabo macam mana? Ketiadaan yang patut juga Ketiadaan yang patut mana PA dan mana, mana sifat mushtaq Jadi yang pertama Hujud isi arah pada PA tapi ya karena isi arah terbindah dari tajbih Mata tajbihnya uh, musyabah Bisa bersifat dengan wajah cabah Untuk bisa bersifat menjadi musuf Ini harus perkara yang tetap Tidak boleh makna PE dan tidak boleh mana isi mana isim yang mustah. Wujud Makna PE dan mana isi mustah hujut. Karena hanya mana PE tidak dengan sebab tidak munzamun dalam mafope. Mafope kan dua hadas dan zamun. Jadi gara-gara anak zamun-zamun kan menjadikan jam keputaran detik zamun waktu keputaran detik kehana-hana tetap ni detik kedua kan bukan detik pertama. Jadi makna yang muktarin dengan zamun tajud, bukan Makna yang muktarin dengan zamun itu mana PE? Karena PE muktarin dengan zamun, Zamun zamunnya tajud, maka makna sih juga tajud. Hanya tetap sih. Nya pada PE. PA, man pada pada isi musta, pada isim musta sahih zamun mungkin. Jadi Zaidun daribun pun al-an. Zaidun daribun pun Zaidun daribun amsi Jadi teman-teman pada ma'fum pada sifat musta, maka sifat musta juga hana tetap karena bisa teman-teman. Maka awateh dia hana tetap hana bisa menjadi musuh bu naw. hana bisa menjadi musuh, hana bisa menjadi musyabbah. Awateh hana bisa menjadi musyabah hana haji terjadi tasbih ya. Awateh haji terjadi tasbih, Hanya terjadi is isyarah. Sama dengan pada mempunyai PA dan mempunyai uh, mustaq, hanya besar jadi isi bagi macam mana? Kedih berpunyai isi anak pun. Bapak Masdar. Ini berpunyai isi anak, Bapak Masdar. Mapa PA? Kerana PA ke daripada Masdar, mustaq akan diikut makna mustaq men. Uh, mustaq men jina dar uh, katelun, kabur mana darbun. Berarti mustaqnya juga semakna dengan Dengan makna darbun Kali makna-makna membunuh Kabur-makna apa kasi-kasi Faham kan? Eh? Wahazat oh, anilul kaumi Bermuda ini itu ilat bagi kaum Yang menan alasan Wajah tasmiyah kepada tabiyah Yang ilat mazhab kaum Yang perlenggebar Yang perlenggebar kerana Yang bak ilatnya Majih Nampak debat lau. Nah hal-hal yang emang uh, perlu didebat ini Nyanyat alasan Maka, bila misalnya seolah-olah kena tabari Nyanyat alasan Alasan masyarakat kau Tu debat, debat kedih, de, debat Ke masyarakat kaum, ambil ada datang misalnya Man, alasan yang lebih kuat tu Salah ni tak kita lain lah Mena kena sebuah alasan masyarakat kaum tau lah Anak-anak-anak sama apa-apa Kanan untuk lebih Mudah mafum boleh Sabah pendapat Kalau tu pun Kanan punya mafum PA memang juzuk mana daripada PA Sedangkan zaman pada sifat Bukan juzuk mana, Tapi sesuatu yang datang yang Yang tambahan Zaman mana aja Isimnya isemnya ped isim yang mutarin dengan isem adalah pada hadas yang mutarin dengan zaman. Mesti zaman adalah bahagian daripada maklumat pi. Maka gue pun tidak hmm. mahu. Karena roh adalah maha ya, maha ya isim maha isipai. Ada tambahan, ada datanu dah. Maka gue pun datang. but yeah.